Erretzeari utzi behar. Hoi, <coughs> Josu, goi, osu, goi berdin. Ez daki, noiz utziko diozun erretzeari benetan. <coughs> erretzeari utzi? Zerba, ba? Zuri berdin dizu. Nire birikak dira eta. Azeko peta zurea, zure birikak eta nireak zer? Nik ere zu botatako iresten dute, eh? Ez, hazi. Ez dugu izango izbronkarik eduki nahi. Nola ez duzula bronkarik nahi? Ez erre eta ez dugu bronkarik edukiko? Goizean ez tulkaharitzen zara. Nik zurekea irentxi behar dut. Etxeak tabako usaina du. Eta gainera ez duzula bronkarik nahi esaten duzu? Hori e, ez da horrela. Etxeak ez du tabako usainik. Zuk ez duzu baritzen, baina badu. E, gertatzen dena da, usaimena erabat atrofiatua duzula. Ba, ba, ba, begira, horrek... Konponbide erresa du. Ambientadore batzu eroseko ditugu eta arazoa konponduta. Zein sinikoa zaren benetan? Honekin dena konponduta eta zure arroparekin zer egingo dugu? Fumigatuko dugu usainik ez izateko hala. Ja, ba. Ustezu pasatzen aiz zarela, eh? Zu izan zara eta ulertu behar behartzuzu. Horregatik gain zuzen ere ez dut ulertzen. Nik badakiz zer den erretzea eta gorputzak nola sufritzen duen eta ez duta larguna izan nai, eh? Ba, ba. ese ez izan esanxe ezagera a erretzeagatik ez naiz zirko. Beno beno, egin ezazu nahizuuna baina gutxienez erre ezazu balkoian. Balkoian ez da pentsatu ere. Etxe hau nireere bada eta hemen erretzeko eskubidea dut. Baina, baina zer diozu, Etxea biona da eta keak niri ere kalte egiten dit, beraz, bakizu, Erretzera balkoira. Ben, <laughs> Zu zadenean balkoian edo sukaldean erreko dut. Zuez bazaude edo Ah, baina telebistan eskubaloia baloia dagoenean egon gelen erreko dut. Menu nahikoa da. Bueno.